Nuorisokanava Hertzsä. Radio-ohjelmoa nuorelta nuorille. Stay for a moment, stay for while. I feel so empty without you by my side. Outside the window, blurring my eyes And through the mist I see Into those rainy days Into those sleepless nights Oh, what a sight to see you to smile Into those rainy days Into those lonely times It's so divine to make you smile Overcomes us, chasing our lives When will we get there tonight? Into those rainy days Into those sleepless nights Oh, what a sight to see you smile Into those rainy days Into those lonely returns It's so divine to make you smile into those rainy days into those sleepers' hands Oh, what a sign to see you Galaksin huonoimman radiosounaika. aika. Tämä on Jefudamon show. Tervetuloa, minä olen Jefu ja teidän seurananne tästä tota... Öö, no, mistä lieneekään, kuudesta eteenpäin. Ja olen te, teidän seuranne tuonne kahdeksan saakka ja tota, tässä seuraavan parin tunnin aikana kuuntelette Jefudamon showta. Galaksin huonointa radios... Galaksin huonointa radiosouta. Ja miksi tämä nimitys Kalaksin huonoin radioshow? Ajattelin ihan siitä syystä, koska tämä minun ö, ulkoasu teema on ehkä vähän tällainen, että tarkoituksella ö, huonoja ja tämmöisiä tosi. tosi tuota, no, voisiko sanoa o, oikein niin tuota, vielä kaiken lisäksi. Lisäksi, tuota, <tuh> ö, Härskejä, härän, Ö, ideologian saaneita ideoita tässä, tässä ohjelmassa. Ainakin jossain määrin. Mutta pahoittelen muuten, minä tässä samalla, samalla säätelen näitä minun, minun ahniin ihania tuota, jingleääniä ja soundeja tänne teille, teille kuultavaksi tänne minun, minun ihanaan, ihanaan soundboksiini. Mutta joo. Tänään Musa on luvassa aika paljonkin, mulla on tuossa liuta, liuta erilaisia bileaiheisia bileteemaisia biisejä, ja sitten myös tuossa myöhemmin tänään kuulette minun ja ö, räppärin Nemu, Neemun, mä menisin, on Nemu, vaan Neemun väliseen haastattelu, minkä tuossa parisen viikkoa sitten toimitin, ja se on oikein, oikein menevä, menevä tuota, haastattelu mun mielestäni. Ja siinä kuullaan myös tarina sellaisesta kappaleista, mikä on miehi, miehille suunattu, suunnattu voimaantumiskappale. Siihen mennään myöhemmin tänään. Ja mitään liian muuta. Tässä nyt oikeastaan ihan, ihan niin kuin muuten tällä vähän tutulla melankolinen melodiat meiningillä mennään, mutta ehkä näillä, nämä tutut, tutut segmentit jää, jääneen varmaan tästä ohjelmasta pois. Mutta edellinen kappale, mikä kuulitte, oli Quanin Rainy Days. Ihan vain sen takia, kun tuolla on ollut tuonne melkoinen sadepäivä, näin keskiviikko-iltana. Kertokaa te vaikka siellä tuota, niin Shoutboxin puolella, että mitäs huut tai huutolaatikko, mikäli se nyt onkaan. Kertokaas mulle, että miten, miten teillä on mennyt tämä viikko. On itse itse tuota tosiaan tässä nyt viime viikon ja tämän viikon itse asiassa... Ollut kuinkin arjen vietävänä, tämä ei ole tuntunut oikein suoraan kesältä tämä, tämä viimeiset kaksi viikkoa, niin tuota, kun olen, olen, pela olen ollut siis kirjallisesti arjen vietävänä, olen nykyään työukkojefu, mutta siitä sitten siitä en, en sen enempää kerro. Ja tällä viikolla olisi itse asiassa Desukon, johon pitäisi tuossa tuota, viikonloppuna lähteä käymään, niin, niin tuota... Senkin puolesta vähän jännittää, jännittää tämä tuota viikko. Et ehkä sen tuota Desukonin myötä mulla on ehkä tämä jonkun, jonkun sorttinen, jonkun sorttinen tuota, niin, kesä, kesä alkaa. Tämä tuntuisi jossain määrin kesältä. Ei nuo lämpö, viime viikon lämpi, lämpöaallot. Ja tämä, no, tämä viikko on tuntunut sellainen oikein mukava, kun ei ole ollut liian kuuma eikä liian kylmä, vaan on ollut oikein sopiva, sopiva keli. eikä ole ollut... Ei ole tarvinnut alipokeutua eikä ylipukeutua. <köhö> mutta lähdemme tuota, kuuntelemaan kumminkin uutta musiikkia tähän väliin. Tämä on tyrantti ja kappale nimeltään Lihaamattoon ja lähdetään se kuuntelemaan tämän kautta. Tai oikeastaan no lähdemme sen kuuntelemaan ihan suoraan tästä näin. Haluatteksi kuulla hyvän vitsin? Vitsi. Ja food yeah, I'm I'm on, on show. On. Siinä kuulitte Tyraantin kappale Lihaa mattoon. Tämä on tuota, hauskella tavalla showpainiteemainen kappale. Mä tuossa itse muutama viikko sitten niin, ä, tein Mediamelangolia-podcastin lisäjakson spesiaalin, kun haastattelin ä, FCF Wrestlingin... Tuota, niin tuoretta Suomen ja Mistaria Jakeluupäätä, joka on myös muutaman kertaan täällä minunkin ohjelmissani täällä Hertsilän puolella kuulunut, että hänen, hänen ääntään on kuultu muun muassa ä, toka ä, kakkosdivarin musiikissa, mutta myös hänen oma ääntään on kuultu lähinnä vain sisäjuonnoissa, kun olen soittanut hänen musiikkiaan. Juurikin nimenomaan kakkosdivaria ja jossain kohtaa tänäänkin, niin tullaan itse asiassa kuulemaan ö, jakeluupään toisen yhtiön musiikkia. Eroottiset tuliaseet on tämän kyseisen yhtiön nimi, niin myöhemmin tänään. myöhemmin tänään sitten sitä. Mutta tässä tuota pistin, pistin tuota nettiin, että miten tuota tuo sä ennuste seuraavan muutaman päivän. Ajalta. Ihan vain sen takia, koska minähän on tuossa perjantai-aamuna lähdössä sinne Lahteen päin Dessukoniin, niin tuota, piti vilkaista, että miten siellä muuten on nuo nuo nuo, nuo. mukavaiset onko että onko sadeetta tulossa, mutta siellä näyttäisi perjantaina olevan, olevan tuossa tota iltapäivästä kolme aikaa, näyttää pientä sadeet sade, tuota, kuuroa, näyttää olevan, että 13.14. Näyttää, näyttää kyllä suurimmilta osin tämän, tämän viikonlopun osalta, eli oikein hyvältä näyttää loppuun asti, että ei, ei pitäisi ainakaan sääennusteen huijata ja, ja silleen, että voi olla jopa ihan siedettävä tuota, sää tuolla, siedettävä desuusää ilman, ilman, sadetto, il, ilman tuota, sadekuuroja ainakin näillä näkymin. Toivottavasti, mutta ne ei ole mitään sadessää, että Jos siellä on kaatossa, niin voi joku vuoden, 2000, vuoden 2022 tuota desukonia lämmöllä muistelen, kun oli, oli tuota, kerran, lä, olin lähdössä hotellille, niin jalakaa, niin siellä oli tuota, piti, piti sitten juosta kauluspaita, kauluspaita, tuota, kauluspaita ja kossimärkänä, tai kauluspaita ja pukumärkänä, niin tuone. Öö, minne se nyt oli? Siitä, niin tuone, niin öö, hotellille vaihtamaan vaatteet. Ajattelin, että no, käyn, olin muutenkin mennyt sekämään hotellilla käydä purkamassa, purkamassa minun tota, niin öö, tav käs käsistäni tavaroita samalla, niin siinä sitten piti, siinä sitä ajattelin, että, että no, minä olen vähän märkeä ja mun pitää käydä syömässä niin minä tota, samalla vaiheessa vähän Vähän asiallisempiin vaatteisiin, laitoin päälle ja pitkiä housuja jalakaan, sellaista oli vähän, oli, vähän, oli vähän kostea tulta, että olen saanut ilmaisen suihku. <laughs> toivottavasti ei muuten tule tulevana viikonloppuna olemaan samanlaista sääntä kuin, sääntä kuin pari vuotta sitten. Ja toivottavasti se pysyy, tälleen, pysyy siedettävänä siinä mielessä, että se tuota, siellä on mukava, mukava viileä olla, ettei ole niin viime vuonna ja joka, joka tarkoitti siis sitä, että jos, jo, toi, jos sitä edellisenä vuonna oli sadessa, niin tänä, niin viime vuonna oli täyspoutasää ja se oli tota, siis suoraan, suoraan sanottuna, niin, niin ää, Sibeli, Sibeliustalon, Sibeliustalon höyrysauna, on äh, niin oikein se, oikein se niin kuin, äh, fiilis siinä, että se oli kuumassa, kuumassa tuota, ilmassa, tosi, tosi kuumassa säässä kävellä jossakin tuolla niin Helsingin, ei Helsingin, kuin siis Lahden kaduilla. Että sellain, jee. Yeah! Ja sitten tuota, yrität sinne että ei, ei, ei, ei, ei, pysty. Ja oli muutenkin niin kuuma, että sitä sitten kun illalla pääsi, illalla menesi käydä iltabileissä, niin ei kyllä, ei kyllä käynyt mielessäkään. Eiko? Kävihän mä viime vuonna iltabileissä, joo. Mä muistelinkin, että mä, mutta kävihän minä. But sekin oli, oli silloin, että niin vasta yöllä alkoi olla mukavaa kävely, altiskeli, että ei ollut mitenkään kuuma tai mitään. Että pystyi kävelemään ilman, ilman että tuntui, tuntui kuolemansa siellä niin kuumuudessa. Muistelin, muistin väärin, että mä olin tuota, 2022, mä tein sen, että mä en lähtenyt käymään, käymään iltabileissa. Niin tuota, noin tuntia pidempään. Mutta sitten tuota, myöhemmin. Mutta Tässä tota, tässä voisi vähän puhua ikää kriisistä seuraavan biisin myötä, koska seuraava biisi, minkä minä olen tänne listaan laittanut, on tuossa, tuota, tota, oliko se nyt toukokuun alussa, kun tämä biisi nyt tuli. Tuli tuota, joo, toukokuun alussa tuli tämä biisi, tämä on he, tämä on tämän ja kaksikon yhteisellä kolmi, risteilyllä. Niin öö, ensiesityksensä saanut iltapäivän niminen biisi. Kyseessä on herba ja lakko. Ja se kuuntelemaan kuulee tämän kautta. Ai! Ja Fudamon show. Yeah. Lievaana tähän, liian nori muuhun Mä en ole kaapa, mä ei juuri muuta, Terapia erapian lopussa, mun pää kopassa Solut ihan sulassa sovussa yeah. Samat tutut natsaa kun lapsena, vaiket kasvaa kun ei koe tarvetta Lempikonsoli on ja mikä oli ennen ihan liian veltoa yeah. kova Tyyli vaan vaivan, sukat villa, villaa muun muassa kai kilpaa vittu lipput vaan ukkis fiilaa Tripp taas kutsis liivaa Kallios ei arvosta kukaan ku luodihuippua Huppari rumaan lasiat imo on parasta ennen päivä syli Kaikki mennyt ja tuleva ahdistaa viikaa Patjaan ja mieleeni hukun kun aikuisuus piinaa Ei aikaa valvoa päivä Päivätyö käynyt päivätyöstä Haamuna himassa kahvi litkiin Aamu Selvittää ilta päipää. Selkä Selkäkipe on kärrännyt viimi. Päikäreillä reilä päälle lämmitte päivä kahvi saletitti. Tähän tahti kahel pirtti. Lapskas, en lapsellinen. Vanhemmilta opi miten olla vanhemmiten. Mä voi siis pelata kuola kuoku, perä energia vähä kuin kokku. Eikä nässi pulmaa, kun sijasta dekkari saattaa murhaa laudil himaa kuin kurvaa. No suoraan suoraan suora On kokkal tarpeeksi. Voin ojata oli kellistä Sait Saulille Ei aika valvo aamu yöstä, päivä työkäy päivä työstä. Haavula himassa kahvi litkii aamu kahvi vaan hittaa dippi. Väljöksil yksilväli, yksilväli, yksilväli, yksilväli, yksilväli, yksilväli, väljöksil väljöksil Ei väljöksil väljöksil väljöksil väljöksil väljöksil väljöksil nyt väljöksil väljöksil väljöksil väljöksil väljöksil väljöksil väljöksil väljöksil väljöksil Ja Fun Show on galaksin huonoin. Ja Fudamon Show. Siinä kuulitte tota. Ja lakkoja iltapäivä. Tosiaan. Ö, mä oon varmaan tästä monestikin jo sanonut. Ja varmaan viime vuodesta alkaa, sanonut, että mulla on ollut pientä ikääkriisiä. kaipä se on tämä lähestyvä. Lähestyvä uusi uus, tota, niin, kymmenes. Uusi kymmenes, mikä minua vähän. Kauhistuttaa, kun tota, tavallaan potoaa tuosta niin, niin sanotusta turvaverkoista, Eli, ja puhun siis sillä tavalla, että ei ole tavallaan sitten, sitten kun tämä 29 vuotta on tästä eletty, niin 30. vuosi kun alkaa. 30. vuosi, kun alkaa tässä, niin tuota, tavallaan putoaa monesta turvaverkosta. Ei, ei ole niin nuorisotoimea auttamassa siinä elämänvaiheessa. Ja sitten tuota, mahdollisesti ei ole tuota, niin kuin, sitten kaikki nämä työttömyystoimet menee vähän hassuksi ja mitä liian muuta tässä tulee. Niin kuin, että siinä vähän niin vähenee asiat. Tietenkin itsellähän nyt on jo jonkunlainen suunnitelma elämään varten, mutta tuota se, nyt on, se nyt on sitten vähän, vähän, tuota, niin vähän vielä auki, että miten, miten se on. Mutta oski kiva kuulla myös teiltä, että äh, tämmöstä, miten, miten teidän mielestä voisi tämän kriisin välttää, tämän, tämän hönöisen, hönöisen fiiliksen, mikä minullakin on. Koska siis... Oikeasti, miettikää, 30-kriisi. Se on kohta tulossa. Se on mulla niinku viime viimeisiä, viimeisiä tota vaiheita vaille, että joku muutamia viikkoja ennen. Niin se on, se on minä, minäkin tuota 30-kerhossa ja sitten pitäisi alkaa soittaa varmaan Frederikin 30. Tai mitä nyt, mitään nyt siinä onkaan. Itse asiassa siitä puheen voisin ehkä soittaakin kohta yhden version siitä kolmekymppisbiisistä, se nimittäin on ihan ihan veikee, veikee biisi se veikee biisi se, ja tuota ja ja ja sitten kun tota, niin äh, mä, mä, oon, mä oon niinku oikeesti, mä oon ihan sanaton tässä mitä niinku, mitä tässä pitäis niinku ajatella asioista voin sanoa ainakin sen, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä tota, kipeämmäksi paikakkin tulee, että tuntee, tuntuu, että siis oikeasti mä sanonut, että yö, yöuneet jopa niin kuin maistuu. Että sen se on sen olen huomannut tässä, kun on aloittanut jonkun sorttilaisen työelämän, niin, tuota, niin, niin, niin tota, et, a, et kun on yöuneet maistuu, ja tällä hetkellä tekee, kun aloittaa kohta kolmivuorotyön, niin... Tuntee vähän olemassa niin kuin että no mitenkään tämän kanssa pitäisi elää? <lacht> voi voi, mutta minä kuten sanoin, galaksi, huon, galaksi huonoita radiosota kuuntelet, minä olen Jefu ja sun seuranas 8. saakka. Ö, haluaisin kysyä teiltä, mikä on teidän unelma-ammatti? Liittyy tuohon, tota, ei tämän, tähän seuraavaan biisiin, mutta sitä seuraavaan biisiin. Erää, jo, jossain määrin, niin olisikin vaan... Kiva tietää teidän, teidän unelma-ammateista. Että jos tota, ootte te teidän mielestä tällä hetkellä teidän unelma vai, tota, vai onko teillä jotakin jotain muuta mielessä. Mutta tähän väliin, kuten sanoin, niin tuossa kuunnellaan yhdenlainen versio tuosta kolmikymppisestä. Me ei kuunnella valitettavasti sitä alkuperäistä, alkuperäistä versiota, ellei te sen muuten halua. Mä voin sen soittaa myöhemmin tänään. Mutta me kuullaan tähän väliin tota, hesa ja versio tästä kyseisestä rallatuksesta, ja se on vähän, se on vähän erilaisempi versio. Ja mä voin muuten paljastaa sen, että nämä tota, jinglet, mitä te nyt ku olette kuulleet tässä, niin, niin tota, nämä on meikäläisen tekemiä. Tossa, mä voin valehtia, sanoa mulla meni varmaan 15 minuuttia yhteensä näiden, näiden jinkkujen tekemiseen, mitä te tässä kuuluu Ja yhden näistä kuulette nyt. Haluatteko kuulla hyvän vitsi. vitsi? Ja Foodam on show? Jonot vaan jatkuu ja jatkuu. darakesta viikoja ja pötsi vaan. Se käy juunista kerätä tätä rasvaa. Enää ei korolla koroa. Voimus polkkari. Ja katelinen naapuri karit. Mut vielä pystyy venymään. Yöhön kylpe. klupi vanhin ja siitä ylpe. Me jumaliste tiedän, mitä on se raskas työ. Ja muistan, miten valvotti niin Mua päivä yksikään, näs sarvameiston rauta, se tiedetään. Ko viikset? Välvi kalju. Pihalla komeilee ja palju. Klarnalla talouskuosiin kohti ruukavuosiin. Ja ne huolet ovat vuoruuden reisut on takana. Nyt on mukana perä pukama. Ja siksi muston on tullu urheilu hullu. Me jumaliste tiedän mitä on se raskas työ. Ja muistan miten valvotti niin työttömänä työ. No, päivä yksikään sarva sarvameiston rautaa Se tiedetään Mä oon kolmekymppinen Kolmekymppinen Takana ollu ja putki vuosien Mä oon kolmek. Nyt hetki mitä jää nyt on käteen Kui ilman silmällä se vielä pari vuotta näkee Enkä vielä tiedä mitä isona mä teen Taas Tallinnaa mä jos onava nuorille. Siinä kuulitte Hesaa äijän version kolmekymppisestä. Se oli vähän erilaisempi ja vähän modernimpi näkökulma tuohon, tuota, niin, tuohon klassikokappaleeseen, klassikko jonka tuota, niin Frederikon aikanaan versioinut. Kysyin tuossa Toive ammateista aiemmin tänään ja... tai tuossa ennen... ennen ei saa biisiä ja... Öö, jos mietitään lapsuuden ammatteja, niin tuota, Monethan sanoi, että haluais olla julkisuuden henkilö tai joku... tai joku filmitähti tai näyttelijä tai... tai äh no, näyttelijä... muusikko, mitä lie... ja tuota, Niin... Äh, mä voin, voin sanoa, että... Että tuota, nämä, niihinkin, niin, niihinkin unelmiin pitää, pitää tuota, monella, tapaa, monella tapaa kyllä uhrata paljon. Ja joskus se tarkoittaa sitä, että sä uhraat esimerkiksi julkisuuden henkilönä, sä uhraat sun oman yksityisyytäs. Elle se sä osaa sitä varjella. Ja, tuota, ja mä oon itse siis, kun mä oon itse siis tehnyt internetsisältöä, niin mä en oo koskaan ollut mikään julkisuuden henkilö, mutta kyllähän minut tulla julkisuudessa jonkuver jossain määrin tunnetaan hyvässä ja pahassa niin tuota niin, niin, niin, voin sanoa että se, se on tietyssä mielessä monen oma omaa vitsauksensa että, että tuota, on, on, on tuota, niin, jo, jossain määrin kansan tuntema tai joidenkin ihmisten tuntema siis siinä mielessä Siis siinä mielessä joidenkin ihmisten tuntema, että on oikeasti jos, jossain määrin jo, jotain, jotain niin jalansijaa on jossain julkisuuden maan näköisyydessä. Onhan noita, noita meikäläisilläkin esimerkiksi se, että mä olen aikanaan idustanut aikanaan torniota YouTube-näkökulmasta, että olen, olen ollut... Tota, Oliko se nyt tämä mean tubee tapahtumaa silloin vuonna 2017, silloin kun oli lehdistötilaisuus siihen, siihen tapahtumaan liittyen, niin Meikäläinenhän oli siellä tämän tuota. Kuka se muuten oli mun kanssa? Se oli joku vlokkaaja. Tai se on suhta alotteleva ja Se tuota, henkilö, jonka kanssa minä olin edustamassa niin YouTube-tekijän näkökulmasta tätä asiaa, tätä Tapahtumaa. Ja samassa tapahtumassa oli kutsu useammasta, useammasta, useammalta eri YouTube-kanavalta oli Edspeaks ja ja Ketä muita siellä oli. Mä en, mä en itse asiassa muista. Sitä on salminenkin taisi olla. No, jos, tota, jos joku muistaa, ketä meidän tubea oli, oli tota, jos vaikka nuorisotomen tyyppejä siellä kuuntelee ja todennäköisesti kuuntelee. Niin voi laittaa mulle listan, että ketään siellä muuten oli meidän esiin. Niin kuin, tota, niin kuin oli niitä, näitä meetangreitteja ja sun muita, niitä tavattavia YouTubetteja, Nime nimekkäitä YouTubetteja, minä, minä en itseäni nimekkäiksi. Nimekkäiksi tuota, niin voisi sanoa, että ehkä semmoinen paikallinen tekijä. Paikallinen tekijä minä olin, minähän edustin vaan itse itseäni ja ehkä, ehkä hieman sopivasti sitä. Sitä, mitä minä itse tein. Ja tuossa pikkusen myöhemmin tänään, niin kuullaan myös vähän, vähän tuota, tästä musiikin tekemisestä, kun Mekäläinen tosiaan pääsi haastattelemaan Neemoa muutama viikko sitten tuolla, tuolla tota, tänne niin tätä ohjelmaa varten. Päästään kuulemaan hänen mietteitään tästä, tästä tuota. Niin musaan tekemisestä ja siitä, miten, mikä, niin kuin, tavallaan, mit, mitä kannattaa nykyään ottaa huomioon, kun tekee musiikkia. Että onko välttämättä sellainen semmonen, semmonen, tuota, niin, halu päästä levyys, le, isolle levyytyssopparille niin se, se niin, hyvä juttu? Vai onko se kenties sellainen, että siellä ei välttämättä ehkä tarvikkaan Tarvikkaan tuota, olla sitä levytyssopimusta. Siitä, siitä puhutaan muun muassa Neemun kanssa tässä tuota, myöhemmin, myöhemmin tänään. Mutta lähdetään silti kuuntelemaan yhdenlaista tuota, niin, äh, tällaista niin toiveammattikappaletta, kun ehkä joidenkin miespuolisten tai Poikien, pikkupoikien unelma-ammatti on ollut astronautti. Mä en tiedä, miten se on nykyään, että onko se nykyään. Nykyään astronautti semmonen tuota, semmonen tuota, niin ä, haaveammatti lapsilla, että, että mitä niitä nykyään on. Nykyään taitaa on YouTubetta ja verkkos ja internetsisällöntuottaja olla varmaan semmonen tosi näkyvä niin kuin TikTokka ja mitä liian näitä muita nyt on että niitä taitaa olla aika paljon nykyään, mutta tota, voin sanoa, että itse aikanaan, kun yritin, yritin oikeasti sitä, että haluaisin, halusin olla, halusin oikeasti olla joku tota oikea, oikea niin kuin, videoiden tekijä, ja oikein tehdä niin tähän ammatiksi sitä, mutta ei se koskaan lähtenyt, <laughs> ei se koskaan lähtenyt, voi voi, tämä, tätä se, tätä se, tuota, kun unelmat oikeasti murreenne ja tätä se, tätä se teettää, mutta, me lähetään kuiten tähän väliin Royal Republicia, ja kappaleen nimi oikeastaan aika, aika osuuvasti on tämmönen kuin Everybody Wants to be an Astronaut, ja täältä löytyy levyltä Save the Nation. Tämä on oikein kivaa tämmönen, tuota, niin, oikein kivaa, niin rallattelu tästä, tästä tota, lapsuuden haaveammateista. Ja niistähän voidaan myöhemminkin ottaa tänään puhetta, jos jos tuota teiltä, teiltä tuota mietteitä tähän aiheeseen löytyy. Ja haluaisin myös muistuttaa teitä myös siitä, että te saatte toi, pistää toiveen musiikkia tässä tämän illan aikana. Mulla on tämmöinen jo, jossain määrin tuota kuraatoitu lista, mutta, niin, mutta tuota, on kumminkin kiva, että jos teiltä löytyisi jotain kivoja, kivoja pikkubiisi, kivoja pikku viisi tuota, toiveita, mitä te haluaisitte kuulla tässä ohjelmaa aikana, niin oikein voitte. Voitte niitä biisitoivita tänne shoutboxiin heittää, tai mulle sitten vaikka, no vaikka tuota Discordissa tai missä ikinä nyt lieneekään. Mutta tähän väliin Royal Republic ja Everybody Wants to be an Astronaut. Ja sehän me lähdetään kuuntelemaan nyt. In my. Traveling man, but I misunderstood to the stars everybody wants to show a brother what they got everybody wants to be la, la, la. Rasta laatua suoraan Huoltsikalta. Ja mon show. Portion pois se Kakerandelin. Se oli yö. Oikein tuota tämmönen menevä, menevä juhannusralli. Ja juhannuksesta puhe ollen. Minkälaisia suunnitelmia tällä on juhannukselle? Ja tuossa tota, mietin kun mulla... Kattelin tuota kalenteria ja... Mullahan sattuu olemaan itseasiassa just tänne juhannusta omaa Tälle Jefuda Monnishoule tämmönen toinen... Toinen osa. Tämä on tämä... Tämä on hauskaa, kuinka tätä mä olen oikeasti käyttänyt aikaa tämmöseen, tämmöseen tuota. Niin, ö, pikaisesti tehtyyn, pikaisesti ö, ö, kyhättyyn, oikein semmoisella silta tasolla kyhättyyn, niin radiosuhun olen tehnyt näin paljon vaivaa. Että mulla on oikeasti täällä kaiken maailman niin taustan tausta, niin ja Täällä on tällaista, tä, tämmöistä taustanauhaa löytyy mulla täältä niin to, tähän radiosohun tehtynä ja siis ihan tämmösiä simppeleitä pikkujuttuja mitä yleensä mä olen käyttänyt kaikenlaisissa näissä näissä tota radiohommissa ja muutakin tämmöstä niinku <lacht> oikein oikein tämmöstä Pientä kivaa ja nuo jinkutkin esimerkiksi, kuten sanoin, niin mä olen tehnyt ne varmaan 15 minuutissa, että tein just ennen tuota Ennen kuin lähetys alkoi, niin Pistin tuota, pistin niin sanotusti jing, jinglehatuun syvälle päähän ja Syvälle päähän ja laitoin sitten tota annoin, annoin niin kuin ajatuksen ja extempore -ajatuksen virrata, niin ne tuli Sellaista, sellaista settiä tuli Sieltä näin mun, mun tuota, kauniista sormista, että kuulette tälläkin hetkellä yhtä näistä hö, hölmöistä meikäläisen, niin aivo, voisi seuraan sanoa tämmöisistä yhdenlaisista aivopieruista tai mitä eliä, Mutta kumminkin, öö, ei kai siis. Mennään pikkuhiljaa eteenpäin. Te kuulette varmaan meikälisen meta-hölmöilyjä meta, näistä niin radiojutuista muutenkin mun omissa lähetyksissäni, kun minä olen aina tykännyt näistä puhua tästä niin juontamisprosessista ja tekemisen niin siitä riemusta. Ja sen tämän... tämän, tämän tuota, niin, tämän radio-ohjelman tekemisen sietämättömästä helppoudesta. Se ei nimittäin ole kovin helppoa, että kun pitää kumminkin kaikenlaista, kaikenlaista keksiä. Tätähän, tätä se on aina. Minä on, minä, minä on tämmöinen ihminen, että mä tykkään, että ihmiset, ihmiset tota, niin, juttuvat, Juttelee, juttelee ja tuota, tykkään myös kuunnella sitä kaiken maailman pieniä tietopaketteja noissa, noissa tuota, niin radio-ohjelmissa ja kaikenlaista tällaista niin suunniteltua, la, munk, muutakin suunniteltua kuin pelkästään ajankohtaisia aiheita. Ja ajankohtaisista aiheista puheen ollen voidaan tämän seuraavan biisin jälkeen... Niin keskustella sellaisesta uutisesta, mikä tuli tuolla, tuolta so, sosiaalisesta mediasta vastaan, kun Britanniassa oli, oli tuota, eräs, eräs tuota, ruoka, pikaruoka, suosittu ruoka oli pistetty niin sanotusti vedetty myynnistä pois. Ja siihen, sitten, tuota, siihen mennään tästä tämän seuraavan jälkeen, joka on erottiset tuliaseet ja kappaleen nimi on Veljeni vartija. Tämä on Jake Luupään toisen yhtiön musiikki. Mulla on kuultu kakkostivisiona ajakelta, mutta meillä koskaan kuultu sitten, että eroottisia tuliaseita oli. Miten Jake muisteli, että olisin aikanaan tätä, tätä, tuota, niin, uh, musi tätä kyseistä yhtiötä soittanut aiemmin, mutta se onkin ollut pelkkää kakkostivaria, mitä olen he täällä Hertselessä aikanaan soittanut. Mutta laittaa tähän väliin kuuntelee veljeni vartija. Se on oikein, oikein mukava tämmöinen hyvän tullinen ralli. Olisi kiva kuulla teidän mielipiteitä. Mitä olette ollut näistä meikäläisen biisivalinnoista mieltä? Täällä on ollut nimittäin kovin, kovin on ollut tuota, niin, äh, hyvinkin niin, äh, outoa, hyvinkin hiljaista täällä niin meikäläisen, meikäläisen tuota radio-vastaa ottimien äärelle. Mutta tähän väliin erottiset aset ja veljeni vartija. Haluatteko kuulla hyvän vitsin? Vitsi. Ja, ja Fudamon show. <laughs> Ne sanat yhteen riimit, putui vain riimit, et ymmärtäisit, mitä on, mitä on. Sisällä tän radion, radion. Alot, lähetä alot, niistä kule huudon, kaikki ne huudon katkaise, stereon, stereon. Muuttaa, itseään muuttaa Ja sisintään kokoaa, kokoaa Ilman että hajoaa, hajoaa Suuttuu, tietenkin suuttuu ja skatoaa se ruutu Normaali vaisto, suumentuu kuin rivihon, rivihon. Vaike lukee sivuton, sivuton. Usko, vieläkin usko, et onnen löytää kuntoon, napella kuntoon, ettei koskaan onneton, onneton. silmä kiinni on, kiinni on, on. Uutiset ja veljeni vartija. Nyt oli nimittäin hyvinkin mielenkiintoisia uutisia tuolla tota... BBC uutisoi tota Tanskasta. Nimittäin löysin, löysin sieltä oikeastaan tän alkuperäisen uutisen, mutta mä luin sitten... Löysin myös tästä semmosen suomenkielisen version, mikä on ihan kiva, että voidaan lukea tämä täältä. Nimittäin MTV -uutisen, uutisten nettisivuilta löytyi... Löytyi makuja-sivulta niin, tai makuja-kategoriasta artikkeli. Suomestakin saatavat nuudelit vedetään myynnistä Tanskassa. Akuutin myrkytykseen riski. Ja, ku, ja puhe, puhe on siis tämmöistä useista eteläkorealaisen samyang yhtiön mausteisista tuotteista, jotka sitten myy, my, vedetään pois markkinoilta Tanskassa, kertoo uutiskanava BBC. Syyksi kerrotaan, että ne voivat kapsaisiini pitoisuutensa vuoksi olla myrkyllisiä kuluttajille. Takaisinveto koskee seuraavia tuotteita, Pultak, kolme, kolme X-Spice ja Hot, hot Chicken. Kaksi x ja Hot Chicken ja Hot Chicken Stew. Tanskan elintarvikevirasto ilmoitti takaisinvedosta eilen tiistaina. Kuluttajia kehotettiin jättämään tuotteet käyttämättä. Valmistaja ruoan laadussa ei ongelmia. Tuotteita valmistavan samyang mukaan, ruoan laadussa ei ole ongelmia. Ymmärrämme, että Tanskan elintarvikeviranomainen ei ole tehnyt takaisinvetoa tuotteille laadun takia, vaan siksi, että ne ovat liian mausteisia, yhtiö kertoo BBClle lähettämässään tiedotteessa. Lausunnossa yhtiö kertoo, että tuotteita on myynnissä ympäri maailman ja tämä on ensimmäinen kerta, kun niitä vedetään, vedetään pois myynnistä edellä mainitusta syystä ja BBC:llä ei ollut tietoa siitä. Onko tanskassa sattunut jotain, minkä vuoksi viranomaiset ovat ryhtyneet vir viranomaiset ovat ryhtyneet tähän toimenpiteeseen. Tanskan tanskalaiset elintarvikeviranomaiset kertovat arvioineensa, että yhden pakkauksen kapsaisinipitoisuus pitoisuus oli niin korkea, että siitä aiheutui kuluttajalle akuutin myrkytyksen riski. Kyseisiä tuotteita ostaneita kehotettiin hävittämään ne tai palauttamaan ne kauppaan, josta oli, ne oli ostettu. Viranomaiset korostivat myös, että lapsille erittäin mausteinen ruoka voisi aiheuttaa haittaa. Ilmoitus on herättänyt kiivasta keskustelua internetissä. BBCn mukaan mausteisen ruoan ystävät ovat suhtautuneet uutiseen huvittuneesti. Verkossa on esiintynyt väitteitä siitä, että tanskalaiset ovat huonoja sietämään mausteista ruokaa. Samjan kertoi aikomansa tutkia tarkkaan tanskansa määräyksiä määräykseen ja vastataan niihin sen jälkeen. BBC:n tietojen mukaan nuudeleita ei ole vedetty pois myynnistä. Vedet, ei ole vedetty pois markkinoilta muissa maissa ja että, ja että niistä ei ole annettu muita varoituksia. Tuotteita on myynnissä Suomessakin. Kapsaisiini on chili-paprikan kemiallinen yhdiste, joka aiheuttaa pahoittavan tunteen. Eli, tota, eli varmaan monelle, monelle nuorelle ja miksei myös, miksei myös aikuiselle tutut Bulldog. Bulldog chili-nuudelit, tuliset, tuliset raamen-nuudelit, eteläkorealaiset sellaiset, niin on vedetty siis tosiaan pois tuolla, tuolta Tanskasta. Ja mitä muistan itse kokeilleen, niin mä, mä en muista mitään Bulldog, bulldog tota, valmistajan nuudeleita ne oli, mutta ne oli tosi semmosia lieviä, mitä mä itse testasin. Ne oli semmonen pink, semmonen pinkkipussi, semmonen pinkkipaketti. Niitä tuli tästä tuota pari vuotta sitten, kun kävin, kävin tota, otin testiin ensimmäistä kertaa buldoakkeja. Mä en oo itse noita mitään tulisempia, mulla on jotain nuudeleita tuolla, tuolla tota, niin ä, omassa, omassa tuota, ruokakaapissa. Pahan päivän varalle, että jossain kohtaa, jossain kohtaa meikäläinen saattaa jonkun videon tyngän tehdä noista. Niistä Bulldog Nudelista mitä meikäläisillä on tuolla kaapissa, ne on joku semmonen rusehtava pussi, mä en tiedä mikä Mikä tuota se tulisusaste niissä on, mutta jos niissä on jonkun sortin tulisusaste, niin En tiedä onko ne, no, ne on ollut jo jonkun aikaa siellä kaapissa Ne on, ne on odottanut oikea hetkeä, että mennä voi ne syödä Mutta ajattelin nostaa tämän uutisen esille ihan vain sen takia, koska tää koska tää vähän herätti huvittuneisuutta juuri ton sen takia, koska tässä on ollut semmonen somehaaste vastassa. vastassa, kuten on monessa musiikin tämmöisessä tulisen tai, ää, niin, tai jonkun tosi kirpeän jutun syömisessä, Et siinä on ollut tämmöistä, että miten can you handle, että voitko, voitko sinä sietää tätä, tätä tulisuutta tai kirpeyttä tai jotain vastaavaa. Kuka, on muuten, muistaa, kuka on muuten muistaa Brain Blasterit tota, silloin vuosien takaa? Jos joku muistaa, niin laittakaa vasta Outboxiin muistoja näistä, näistä karkeista. Ne oli silloin aikanaan aika, aika iso juttu, tuo, kun oltiin, kun oltiin olin, olin pieni. Mutta pian olisi aika siirtyä, tota, niin voisi sanoa, että tuonne haastattelun maailmaa, mutta ennen sitä me kuunnellaan hieman, hieman uutta musiikkia tuossa oliko se nyt perjantaina, viime viikolla, viime viikon perjantaina, vuonna 2021 haastattelemani Misokisti, julkaisi uutta, uuden EP nimeltä Tuskin, ja tuota, kysyi häneltä sitten, että tässä sosiaalisen median kautta, että mikä on semmoinen tuota, biisi tätä uolta EPltä, että mikä olisi radiosoittoystävällinen. Ra, radio ja hän sitten sanoi, että Tämä tietty piisi, että tämmöinen bisku koskaan saan, voisi olla semmonen, mikä sopisi tosi hyvin, hyvin tuota, kuunneltavaksi myös, myös teille radioon. Ja sen minä ajattelin seuraavana soittaa, ja sen biisin ja tota, sen biisin jälkeen, sen jälkeen, olisi aika pikkuhiljaa valmistautua siihen, että meikäläinen pistää tuosta, tuota, niin vähän haastattelua kuultavaksi, ja tämähän tarkoittaa myös sitä, että kun me tuo Misokistin biisi ollaan kuultu, niin mehän ollaan jo tokalla tunnilla. Eli me ollaan päästy jo puoleen välin tästä kahdesta tunnista, mitä minä olen tähän meidän tämän iltaiseen tota Jefuda Monsouhun tota varannut, ja silleen se kivaa. Mutta tähän väliin lähdetään kuuntelemaan Misokistia, ja kappaleen nimi on Koskaan saan, se löytyy uudelta EPL:ltä nimeltä Tuskin. Ai! Ihf uda monso. En oon nähny mitään sateenkaaren toisessa pääsen Mutta todennäköisesti sää Toivoi vihdoin se oikea mulle löytäneeni Mutta piti tyyty palaa jatkamaan sen etsintää Rakkauskirjeen riekallit nakkaan paperin roskikseen Kerettiin erota jotte ei se salletti postimme Halusin se skrivata mun tunteideni todisteks Jätti mun sormenjäljet, mutta tonnex filaa poliisein yeah. Jossain vaiheessa alkoon valkennemaan mulla Ettei jo enää paluta alkoi huuma Kaikki tuntuu vaan muuten. Puhuttiin niin paljon, että tuli savu suusta Välillä mietin, oisko edes kannattanut tavata mutta siinä tapauksessa en olisi saanut sua rakastaa Kyllä meikä höllii itsessä toiselle no, avata höllii. Kiitollinen kaikesta, vaik nyt tuntuukin pahalta Mieti sua joka päivä monta kertaa Ja sydän jättää lyöny joka kerta Kun mun puhelimen näyttö ilmoitus ponnahtaa, Voittaisko palata yhteen ihan toista vaan? Mieti sua joka päivä monta kertaa Ja sydän jättää lyön joka kerta Kun mun puhelimen näyttö ilmoitus ponnahtaa. Tuskin ketään sun kaltaista enää koskaan saa Hammastaan teki sydämen muotoisen tahra mun paitaa Ja se susta muistuttaa taitaa mutta kun aikaa kuluu tarpeeksi pitkään, niin mahdanko muistaa mä sua enää lainkaan? Tuntu symboloivalta ja ohikuolle rusako, välitlegmatinne ihan kun mullois luukato. Ja vaikka se välillä onkin vähän vaikea myöntää, niin on ollut semi yksinäinen kuin en enää sunkaan oo joka kerta kun mun puhelimen näytö Ilmoitus ponnahtaa Voittaisko palata yhteen ihan tosta vaan Mieti sua joka päivä monta kertaa Ja sydän jätä Lyön ypälist joka kerta kun mun puhelimen näyttö, Ilmoitus ponnahtaa Tuskin ketään sun kaltaista enää koskaan saan Ketään sun kaltaista Ketään et, et, sun kaltaista Enää koskaan saa. Enää koskaan, san, tustin sun kaltaista. enää koskaan saa. ketän sun kaltaista, ket ket ketän sun kaltaista. En ainkoskaan, en ainkoskaan, tustin ketään sun kaltaista. enää koska San, saan san, san, san, san, san. saa nuorisokanava häirttävää. Radio ohjelmaa nuorilta nuorille. Ja tervetuloa takaisin Jefuda Monsoon pariin, ja tervetuloa toiselle tunnille tämän, tämän kyseisen olemman pari. Kuten tuossa jo tänään olen läpi lähetyksen mainostanut, niin seuraavaksi olisi kuultavissa minun ja Neemun välinen haastattelu, mutta ennen sitä... Tuota, niin haluaisin soittaa hänen musiikkiaan. ne ei kumminkaan mikään, mikään tota, ehkä maailman tunnetuin tota, niin, niin rap-musiikin tekijä. Tai nykyään ehkä tämmöistä bilepop musiikkia ehkä tekee enemmän. Niin hän ei ehkä ole se mikään tunnetuin musiikin tekijä. Mutta voin sanoa, että kun tämän seuraavan biisin kuulette, niin kyllä te sitten tiedätte, että mi mistä äijästä on kyse. Ja, tota, tullaan myös tästä seuraavasta kappaleesta puhumaankin tuota, Neemun kanssa tässä tämän, tämän haastattelun myötä. Ja kuten olen, olen myös sitäkin mainostanut, että tässä kappaleessa niin on mukana Indemorjesta niminen, niminen tota, tyyppi, jonka kanssa Neemu on tehnyt ennenkin yhteistyötä. Siitä, siitä myötä myös kuullaan, kuullaan tässä haastattelun aikana. Tähän tähän tämän kaksikon mukana niin voisi sanoa että voisi sanoa että tämä kappale kun tästä kappaleesta puhutaan miehille so suunnattuna voimaantumisbiisiinä niin kuka ole, olisikaan tuon ajan yksi äijimpiä äijiä kuin tuota, salkkareista tuttu, tuttu tuota, niin Hunks Ossi eli, eli tuota, oikealta nimeltään Sami Sarjula että, Kuka, kuka olisikaan parempi fiittaamaan tässä kyseisessä kappaleessa. Ja kappaleen nimi, niin se on ei ole helppo olla mies. Ja sen kuultua me lähdetään kuuntelemaan tämä minun ja tota, Neemun välinen juttu Tuokio. Se kestää aika, aika hyvän välin, että sitä, sitä saatte kuunnella tota, pitkänkin tovi. Mutta näetä se tähän väliin tuo ei ole helppo olla mies kuuntelemaan. Ja sitten on haastattelu aika. Parasta laatu suoraan Holtsikalta ja Kudemon show. Päänsä joutunut päivän taas päätöksiin säätämään Kokouksissa multtujen keskellä vääntämään Kuin paljon kielen taas kun Suomesta Somesta sen kuulin, tätä maailmaa pyöritään vaikka tosi luulin Geenipulis käynyt ihan mieletön tuuri Yhtes kunnos kaiken pahan alku ja juuri Mutta mullakin rankkaa kun on näitä rooleja kasvanut kulttuuriin Täynnä normeja, mimit kuolla salkkaariossia Kun itelläänhän tänä laitella ismoa On mullakin vastui kun joudu huole heti duunesta lapsista ja vaimosta että jotenkin mä selviin kenties Terveesi voimatunut mies Ei perkele helppoo olla mies Kritiikin osuminen kyllä sattuu Ennen riitti, että toi pöytää leivän Ja tuloviralla piti pystyssä seinät Päänsärkyväsymys kelpaa syks. Päänsärkyväsymys ei kelpaa syks. Minä sanon ei, hän sanoo jaa Hän sanoo hei, minä joudun muuttaan Minimipalkalla ei heilu peitto Väitteessä 20 sentin heitto Tienaan enemmän tilille ja vähemmän Mittaa vähemmän, elämä tuntuu kädellä Perjantaina kossu, kirves ja hanki Maanantaina hattu kädessä pankkiin, sytömänä syntymään on miehen motto, kiitos häviöstä sukupuoli Lotto. Ei perkele helppoa olla mies, painaa hommia kainoat hies, polvia myöten missä lie, Ä, ei ole helppoa, ei anota armoa jos on mies, elämä Nuorisokanava Hertsilä. Radio-ohjelmaa nuorille. Ja minulla on tässä tota haastattelussa Neemu-niminen ähm, rapmusiikin tota, rap tekijä. Hyvää, mm. hyvää päivän aikaa. Kiitos. Kiiva. Kiva olla täällä. Jälleen. Kysymys kuuluukin näitä me ei Taaskin, kun minulla on yleensä ollut nyt viime aikoina tämmöinen, tämmöinen tyyli, että minä on näitä, näitä tota, tämmöisiä digihaastatilta tehnyt, me ei koskaan ole samassa studiossa valitettavasti, niin, tota, mm. niin äh, sä olet ihan eri lokaatiossa, niin miten, minkälainen sää siellä etelän suunnalla on? Täällä aurinko paistelee, vähän tuollainen tunkka, niin se siis vähän tuo ukkonen niin jyrähtelee. Semmoinen aika hautova kesäkeli tuolla, mutta ihan... Kuumahko alkoi olemaan. kesäkuu parhaimmillaan melkein. Tuntuu, että toi tota, niin, äh, tää hautava ilma on ollut monen vuoden teema nyt putke. Mm, kyllä. Et, tuntuu vaan, että pahenee joka vuosi, mutta saa nähdä. Tää on tätä. Joo, muistan kyllä, että viime, viime vuonnakin tähän niin oli jo aivan järkyttävän kuumat kelit. Että... Tuntuu, mm. tuntuu joka vuosi vaan pahenevaa. Joo, kyllä sitten on varmaan tuossa, kun heinäkuussa alkaa kesällä, mutta duunista, niin sitten varmaan tulee joka otemalla vettä vaikka tahansa. Olisi kyllä kivaa, että olisi oikeasti vähän tässä kesäkuussa jois olisi vähän noita, noita tuota, tämmöisiä vähän, vähän ehkä enemmän sadekkoja, vähän viilempi kesä olisi kivempi. Mm. Mutta kyllä Vähän että... vähän voisi viileytyä tuosta, mutta ei ihan tietysti hirveästi syksyyn kerkeä, että on paljon Kyllä. Ja tota, ensimmäinen kysymys on tietenkin, että Neemu. Kuka Neemu? Kuka se oikein oot? No mä oon tosiaan tota Kotkalas lähtöinen kaveri ja musaa tehnyt nyt. Tänä vuonna tulee itse 15 vuotta täyteen. Ja tota, itse asiassa ihan niin kuin heinäkuussa tulee 15 vuotta aikaisesta biisestä. Ja tosiaan rap niinku aloittanut aikanaan ja niin hip hop on hurahtanut tuohon 2000-luvun alkupuolella Fetal ja pikku ja muiden kautta, ja silloin niin kuin, tehnyt enemmän semmoista rap-henkistä alussa. Nyt sitten tässä ehkä, mitä mä sanoisin, kuusi vuotta, ehkä seitsemän vuotta semmoinen löytynyt vähän sellainen. Oma, oma popimpi soundi, että mä en ehkä enääs tiedä, että onks mä pelkästään räppäri vai onko mä jopa vähän niin kuin pop artisti Mut mä en, mä en halua niin kuin mitenkään lokeroida omaa musiikkia. Tällainen. Ollaan niin huumormielessä oman DJ:n kanssa luonnehdistu omaa musaa tuollaisessa Juntti junttipopiksi. Että niin, se, on, se on hyvä, kun se uppoaa tuohon tietynlaiseen kohderyhmään, ja meillä on aihepiirit vähän sellaisia, vähän suomalaiseen mielenmaisemaan hyvin istovia, niin tyk siitä, että se on ka kansan musiikkia. Tästä heräskin kysymys, kun mainitsit tuon, että kansanmakusta musiikkia, niin ää, tota, millaisista aiheista sun mielestä saisi olla enemmän rap-musiikkia? on en siitä niin kuin... Hyvä, tai niin kuin mainio-genre, että siellä pitäisi ainakaan mun mielestä olla minkäännäköistä filtteriä tai tota, mitään, mistä ei saa kertoa, tai ylipäätään taiteessa ei pitäisi olla minkäännäköisiä kiellettyjä aiheita, mutta oikeastaan ihan niistä tekemään, tehdä, tehdä, niin siitä saa tehdä. Mutta kyllä, mä itse olen pyrkinyt ainakin musaa tekemään semmoiselle, Mä haluun, mä haluun viihdyttää yleisöä, mä haluun tehdä semmoista, mikä, mikä menee ehkä tuonne vähän niin kuin ja pistää pään nyökyttelemään. Ja sitten sinne kiva laittaa niin kuin sanotuksia niin pikku ottaa ehkä pikkusen kantaa, kantaa tällaiseen yhteiskunnallisella tasolla. Mut ei kuitenkaan ihan semmoiselle niin kuin paasausmeeningille, että se on kiva kiva pikkusarkastista, jopa itseironista huumoria mukana ja pitää pilkettä silmäkulmassa, että en mä halua ottaa itseäni liian vakavasti ja eikä muistaa, että niin mä en että musiikin tekeminenkään pitäisi olla liian vakavaa. Että semmoista hyvä silmäkulmassa, kun mihin enemmän tuo musiikki edessä, niin se olisi niin kuin viihdyttävää ja vaan mun mielestä. Mm -hmm. Öö, kuten just tuossa totesikin, niin sä oot itse luonut musiikkia päät 15 vuotta, ja pääpaino on ja. ollut melkein aina rap-musiikissa, niin mistä tämä kiinnostus tähän genreen oikein lähti? Joo, niinku mä sanoin, sä oot 2000-luvun alusta silloin, kun oli, oli tietysti, se tuli ehkä silloin kaverin, kaverien kautta tuo koulusta, ja kuulin eka, eka kerran just Pikkuke oli silloin 2002-2003, kun tuli nämä pikkugenekat piirin. Ne oli ehkä niitä ensimmäisiä isoja kipinoita niin ylipäätään Suomen räppiin. Että on asian käyty noitten Eminemien ja muiden kautta tietollainen tietynlainen jenkkiräppikoulukin läpi, mutta mä on ehkä vähän. Sitä sukupolvea, joka on kasvanut se kuitenkin tuossa, niin kuin Suomen räpissä. Ja... Sitten sieltä on tullut tota... myöhemmin sitten Cheekkiin ja muuta. oli on niin Cheekin alkuajoista. Et... En mä oikeastaan enää sanotaan, kun meni jo yläasteelle 2004, niin en mä kuunnellut mitään muuta kuin räppiä. Et sitä voi kuunneltua välillä, milloin ei mitäkin, kun soittaa jotain metallia ja kuunneltiin sitä heviä ja tällaista, mutta ei, ei sitten enää sit yläasteella kuunneltu mitään muuta kuin rappia. Ja sitten oli 2000, mitä mä sanoin, 2008, kun se nyt oli, kun oltiin tuolla 2007, en nyt muista tarkkaan vuotta, mutta oltiin tuolla... Lahdessa Summer of se oli, silloin, se, se oli vielä sellainen pieni hiphop-festivaali Lahdessa Mukkularannassa. Ja... Siellä mä näin sitten, just... oli Fiki ja Elastis ja muita silloin vähän pienempiä artisteja, silloin oli Astetta ja näkökulma jostain mennessä Tuomas Kauhanen on sitten lähtenyt solo ja muuten niin tuota Siinä kattelin niitä keikkoja ja mä sillä, että sit, tuolla siisti olla niin siis, ja Sitten festari jälkeen seuraava kävelin kirjakauppaa ja sitten niskojaan rupesin kirjoittamaan. Varmaan... Jut, en mä muista kauan, mä sisään ihan vaan pöytälaatikkoa kirjoittelin, mitä sylki suuhun toi, ja kaikki... Vähän päiväkirjamaisesti kirjoittelin kaikkea, mielenmaisemaan ylös. Ja... Jossain vaiheessa tuli sitten kaa juteltiin silloisessa messengerissa, tota, Sanoi vaan, että mä oon tällä rappihommalla on tossa ja sanoin, että hän oli asiassa mikkiä mikki ja äänityssoftia, että tulko käymään kokeilla. Ja sitten mä menin kokeilemaan ja se oli sitten 2009, tosiaan ensimmäinen, ensimmäinen biisi julkaistiin sitten mikseriin. Sieltä, sieltä se on 2000-luvun alusta lähtenyt fintsujen ja pikkukien kautta. Ja Sitten on melkein kuten... muutama, muutama vuosi meni ennen kuin ylipäätään itse aloitti homman. Mutta kyllä se niinku räpinsä sellainen kipin on lähtenyt sieltä hyvin junnustasti. Okei. Okay. Öö, sä mainitit Tsiikin tuossa aiemmin. Sä oot varmaan kuullut tänne. Tämä hänen tota, surullisen kuuluisen tota, Englanti, eh, englanti... Mm vaiheen siitä alu alkuvaiheesta, kun hänellä on tämä yksi eräs kappale, mitä jot, jotkut tota, niin, kutsuu föffölömyöksille, että tämä where from tai mikäli. Joo, kyllä mä, mä, sen, mä, mä, mä, mä, en, mä en ole sitä silloin kuullut, siis silloin niin kuin ihan alkoi, jos mä kuuntelin, että mä oon hypännyt tavallaan vasta siitä sen levyyhtiövaiheesta, mm. kun nämä mun kiesia vapaa päivä. Mä oon siihen kohtaa hypännyt siihen fanikelkkaan niin mukaan, mutta tota... Sitten myöhemmin ma oon kuullut niitä vanhoja en biitoja. Kyllä ne on ihan viihettävää kunnilla. Ne no, no, no, kyllä ihan, ihan oma, omaa laatua. Kyllä. En, en, en, en, en niin ihmettele, että pääty suomen kieleen. Joo. En, en kyllä itse ylläty. Tietenkin silloin tuota... aikanaan, aikanaan tuli kyllä kuunneltua se ensimmäinen levy. Se oli kyllä semmoinen. Semmoinen, mikä ehkä itse enemmän iski Tsiikilta, että ne sitten myöhemmät, ne, ei, ne itselleen ei lähtenyt ne, ne myöhemmät sitten, että se ihan aika. eka oli kyllä Oma, enemmän omaa maailmaa. Joo, kyllä mä voin sanoa, että Siikon on ehkä ollut yksi mun isoimpia esikuvia ja tällaisia niin innottajia, ja ihan niin kuin sieltä just oli olin niin tavallaan seurasi hänen uraansa tuonne, Lahemäkevän tuosti, et kyl, kyl se niinku, si, siitä on saanut paljon, niinku, sit tuolla, kun pyörin rappi, piireissä, niin paljonhan sieltä on saanut palautetta, et kun mä en ole käynyt sitä semmosta, niin sanotusti joidenkin mielestä aidon rapin polkua läpi, että mä en ole en hypännyt suoraan tuohon vähän kaupalliseen poja popin pohon soundiin, niin et ei se munkaan räppistä niinku mitenkään aitoa oli, mutta ei mä ole, en mä ole kiinnostanut. Se on... Mun, mun, mun makusta musiikkia, sit se... Siikki ja nykyinen... Ehkä Elasteen ja Fintelikenssin sitä... Niinku, en mä, mä jaksa niinku, vaivaa päätänä sillä, että mitä mun pitää kuunnella. Mä kuuntelen sitä, mikä kuulostaa hyvältä mun mielestä. Minkälaiset on sitten nykypäivänä, mitä tuleeksi, minkälaisista... Minkälaisia artisteja tulee kuunneltua näin, niin näin tekijän näkökulmasta esimerkiksi? Jos nyt miettii ihan vaan vaikka meikäläisen viime vuoden Spotifyn kuunnelluimpia, niin kyllä siellä oli Gettomataa IP ja Haavi Etta, et. tällaisia nu nuoria tai no, nuoria nuoria hänet, niin Lauri Haavia Kettomasen on vissiin mun ikäisiä kavereita, mut tota semmonen mun mielestä Suomi Rappis on täällä aika hyvä, se on ajan sukupolvi et se on vähän, vähän, vähän niinku toi sukupolvin vaihdosta tullu ja siellä on niistä kettomasat ja ibet ja nimenomaan Etta on yks niinku ollu et se on kivaa, että on tullut tohon niinku Rappi Gemiin yks Mimmikiin, joka niinku tekee todella hyvää ja laadukasta musiikkia, et, et siinä nyt on, ja viime vuonna löysin tämmöisen uuden, uuden nimeni kuin joka on siellä niin pohjoisesta päin, niitä vaikuttaa aika paljon, ja siinähän nyt pääasiassa onkin, mitä tulee nykyään kuunneltu. ehkä Mouhous on yksi Sitten tulee aika paljon kuunneltu Kasellei, mutta myös sitten tulee kuunneltu tosi paljon Suomen poppiin. En ole pelkästään mitenkään räppiin rajoittunut nykyään. Suomen poppiikin myös aika paljon, koska sehän tulee, tulee olemaan jo aika lähellä niin kuin omaa musakentreään, niin että pitää vähän pysyä kartalla siitä, että meitä Suomen poppiikin nykypäivänä kuulostaa. Joo, se on kyllä Itekin huomannut tässä, että on alkanut, tule, tulee kyllä niin, että Suomi-pop ja Suomi-rock-puolellakin alkaa tulla tosi hyvin paljon ö, uusia ja tosi niin tota, niin, niin hyvänkuulosia biiseja. Että ei ole enää mm. niitä, niin ne, ne, ei tunnu, ne ei tunnu enää semmoiselta, niin että hyi, hyi, hyi, vaan mm. oikeasti... Herra Jumala, niin tuore, tuore niin suomi, suomi, musiikki kuulostaa no, kuulostaa tosi hyvältä. Joo, kyllä se on, etenkin nyt niin tuntuu, että koko ajan tulee näistä niinku niin pohjat tosi, tosi nuoria artisteja, jotka tekevät hämätillä musaa. Ja sen ei tarvi olla, että nykyään ne, ne levyyhtiö musa, että sitä tehdään ihan independenttina ja että, niin lämmittää ainakin näin. Omaa mieltä, kun itsekin olen tehnyt koko uran, niin ihan kiva, kiva nähdä sieltä, että, on, että niin tulee levyyhtiöille haastajia, että independenteettinäkin pystyy tekemään tosi hyvää musaa, mm -hmm. ihan niin kenes niin riippumatta. Tuosta ittenäisessä tulikin mieleen, että mikä tuota, niin, äh, oikeastaan veti jo, silloin, oli, veti jo silloin aluksi tekemään niin ittenäisesti? Tähänkin päivänä sitten olet mikä, on, mikä erottaa tavallaan sen, että on, on levyyhtiölle tekee ja sitten tekee ittenäisesti? Mikä sen erottaa? No, no itse asiassa mullahan oli alkuun tosi sellainen jopa niinku pakko mieleen. Mun on pakko päästä levyyhtiöön. Silloin ihan, niinku, ihan niinku aluksi, kun 2009 teki ekat biisit. Niin siitä se oli tavallaan vuoteen ehkä 2005 tai To, tosi jotenkin vahva että mä haluan levyyhtiöä, levy levy Ja se oli varmaan vaan joku, silloin haki jonkunnäköistä, että olisi jonkunnäköinen stopmusmusiikista ja se. Se tavallaan drive siihen hommaan, niin se meni sitten jo vähän yli, ja sitten kun huomaa, että ei välttämättä ole löytänyt sitä omaa soundia vielä silloin niin vahvasti, ja ei, ei tiennyt oikeastaan ihan tarkalleen, mitä haluaa tehdä, niin eihän silloin myöskään levyyhtiöt kiinnostanut että sä ei tiedä itsekään, mitä sä haluat tehdä, niin ei ne rupeaa sillä tavalla niinku sua coachaamaan siihen hommaan. Niin sitten oli 2015-2016 siellä paikkeilla, tavallaan heitettiin se, sen unen. Niin ns-unelman romukoppaa ja mä teen siitä itsenäisesti, että... siinä on niin paljon kuitenkin hyvää kuitenkin, hyvä, että saa itse päättää, milloin julkaisee, mitä julkaisee. Siinä on ihan itse oman julkaisuudensa herra ja se soundi on just sitä, mitä, ha... mitä niin kuin haluaa itse julkasta, Ei ole kukaan sanelemassa, että minkälaista pitää tehdä ja mikä tänä päivänä toimisi. Että totta kai mun tuottajan kanssa pallotellaan paljon, että mikä, mikä homma toimisi ja muuten, mutta sitten se kuitenkin mennään sillä intuitio, intuitiolla, että jos tämä meidän mielestä hyvää, niin sitten tämä on julkaisu kamaa. Vasta siinä on se, että kaikista kustannuksista ja myös niin kuin siihen, va va on vapaus, mutta myös vastuus tulee itsellään. Mut se on ollut tähän mennessä ihan... Kuitenkin annattava diili tehdä omakustanteena, että ei tuo vuosimaksu tuossa julkaisualustoissa ei ole mitään niin pahoja summia. Ja vastaavasti myös nämä Spotify-rojaudet ja kaikki ne tulee suoraan itellään. Niistä ei niin, niin tarvitse niin kuin mitään, mitään niin siivun muille osapuolella, että kaikki, kaikki tulee itellään. Joo. Esimerkiksi mä oon kuullutkin kyllä, että porukka on vähän, vähän tota, nur, nurissut, ettekö kun ei oikein noita no Spotify Royaltit mitä tulee ja striimaukset sun muista, että ne ei ole niin isoja. Ei, on... ne mitään, ei ne mitään valtavia summia, olisiko se, on, onkohan mä laskenut sen joskus, että se niin 0,4 senttiä per striimi, ei edes 4 senttiä per striimi, vai 0,4 senttiä. Okei. Okay. Et ei, ei sen tietysti, tietysti jos beatstreamaa sen tuhat kertaa, niin ei se mitään tuota, mutta mut sitten jos sattuu saamaan semmoisen biisin, että se lähtee soimaan kivasti, niin kyllä se jossain vaiheessa jotain tuottaa. Ei, ei tietenkään, niin kuin se ei, ei ole kannattavaa kannattava uravalinta, jos haluaa lähteä musiikki tekemään sillä, että silti tekee elantonsa. Se on ihan, mä, sanon, mä sanon suoraan aika monellekin nuorelle, joka tuollaista miettii, että kannattaa jonkunnäköinen plämpi olla, haluat, lä haluat läht lähteä elantoa musiikilla hakemaan, niin se on aika pitkäkin niin tota, kivinen itse Itsekin joutuu päivätössä käymään, vaikka on niin, 10 000 si sato, sato tuhansi, yksi miljoona 500 löytyy niin ei ei sillä niin vielä leipää pöytään tuo se on totta että se menestys tulee ajan kanssa kyllä Jos... Se pitää vaan, pitää vaan uskoa siihen omaan juttuun ja tavallaan pa, pa, vaan sitten tietää ensinnäkin, mitä haluaa tehdä ja millaista haluaa tehdä ja sitten vaan pitää vaan niin eteenpäin ei, ei pidä hyppii niin sitten tavallaan se kalastelemaan, että yhden niin, työhön, niin ihme, että nyt tänä, tänä vuonna on tämän tyyllä muuta tyyli, että mä tein nyt tällaista ja ensi vuonna mä tein tällaista. Et to, toki voi taiteellisia kokeiluja tehdä, mutta sit, et, ei to. välttämättä ole kovin pit, pit, pit, pitkä käsitusta. Mm. Öö, ja tästä itse asiassa tulikin, tulikin tota, mielen kysymys, että... Sun kun erityisesti näkyy tämä hyvän tulinen ja sen tyyppisellä musiikilla on huomioitu. virallistiksi vuonna 2022 noussen, ei ole helppo olla mieskappaleen muodossa. Onko Juu. sulla itellä kertoo mitään tämän biisin tekemisestä? Ja mä oltin silloin, tosiaan mun frändit on Intemorestan kanssa ootin jo tehty aiemmin toi puol kekuju siinä ja kuvattiin musavideoa. Kuvattiin musavideo siihen tolle piisille ja sinne kuvauksiin tuli sitten Sami Sarjula, eli monet tuntevat hänet salkkareesta o Ossipuolakkana ja Hankstanssijana ja mitä kaikkea tämä nyt onkaan tehnyt ja hän oli siellä kuvauksissa mukana sitten tekemässä pienen, pienen cameo roolin siinä ja sitten ruvettiin, jut ruvettiin juttelemaan pitäisi Saminkoa ehkä jotain tehdä, hänhän oli jotain musakokeiluita tehnyt aiemminkin ja... Se vähäsin vähän siihen hautumaan, mietin, mitä ruvetaan tekemään. Ja silloin oli hirveän vahvana tällainen cancel-kulttuuri ja sellainen että naisten ja miesten välttämättä sarvokysymässä, joka oli siinä tosi vahvasti framilla. Silloin mä rupesin miettimään, että itse että olisi, olisi siistiä, niin tehdä tavallaan, kun nyt naiset tekevät paljon voimabiiseja. No, no, su suomalaiset naispopartista, nice jotta tuli paljon naisten voimabiisejä. Sanoisin sanoin siis että, Iiralla, että pitäisikö meidän ihan, ihan niin kuin läpällä tehdä tällainen niin miesten voimabiisi. Ja sillä, tehtiin miettimään sitten, että no, onko tällainen kannattavaa tehdä, että onko ylipäätään, että kanssailtaisinko mä tällaiset biisistä. Minä No sitten. Todettiin, että no, me ollaan oma kustannusarjoitus, niin että ei nyt hirveän ärkäistä. Pystytään käänsellä enää, toivotaks ei meitä kiinnosta. Tässä voi tulla joku pahasti hyvä juttu, tai sitten, kukaan ei kuule tästä. Ja, niin kuin, se on niin win-win-tilanne me, win -win meille. Ja, mä, mä sitten ideoin tämän biisin jotenkin että minkälainen tämä olisi. Nyt lähdetään hakemaan niin itse ironian kautta sitä tavallaan. Ennen niin kuin sanoin, että haluan ottaa vähän niin kantaa aina biisejästä kuitenkin, että jotain yhteiskunnallisesti biisissä voi olla, mutta siitä tehdään niin niin huumorin tai itseironian kautta. Ja nyt tässä ajattelen, että vähän tällainen biisi, että voivotellaan vähän niin kuin, että no, et miehenä niin ollaan niin yhteiskunnassa vähän niin kuin, naisia no, no, ehkä paremmassa asemassa. Niin pitäisikö mehän olla sitä, että voi, voi kun on niin paljon vastuuta ja on meidän rankkaa ja adi, ja, ja, ja, ja. ja sit, miettimään että tuo voisi olla ihan hyvä idea, ja mitä me tämä tehdään. No sit tuli, ää, Mikkä ne tuli? Biitti ja tosi hyvä Kertsi tohon, niin niinku tää nykyinen, minkä laulaa. Kertsi tuli siihen, ja että tämähän, tämähän on pakko saada sellainen niin kuin, tyyppi mukaan, jonka kaikki mieltää tosi semmoiseksi niin maskuliisiksi miehiä. Meillä tuli saman että, että Sami, Sami, Sami, tän, Sami tän laulaa meille. Sami rooli oli silloin Salkkarissakin sellainen tosi niin kuin macho osi ja tota, se täällä, se tosi kova. Ja esiteltiin asia, esiteltiin tää meidän idea tuolle Samille. Ja, Sami oli heti messissä ja mentiin tuonne Momentum Productions Studiolle. Ja, pistettiin homma purkkiin. Miika Sauranta siellä äänitti ja miksi se masteroin. Käytiin kuvaamassa tähän, Helsingissä. Se on pienessä kapakassa promovideo. V me vietiin editoin se sitten mä vein sen tuonne TikTokiin ja... Sehän niinku... ei ensin saanut minkä huomioon siellä, ketään ei kiinnostanut sen. ja mä lyydät no okei okay, tästä tulee tällään. Mä tehdään nyt tällä vieste ja Tätä kukaan kuulee ja voi voi, että tätä tää on. Ja meni varmaan viikko niin kun TikTokin algoritmi nappasi siihen videoon ja sitten niin porukka ryhäsi huomaamaan että mitä mitään, niin se tekee musaa, ja, mutta, että niin kun, mikä juttu tää on. Ja että nytkin sillä videolla taitaa olla sit, olisiko se kohta sata tuhatta näyttöä, ja siihen soundiin on tehty joku yli tuhat videoa, ja se, se lähti ihan niinku raketellaan se TikTok ja porukko niinku, odotti sitä biisiä siis pari viikkoa, kun mä just julkaistin, että no, tää tulee uuteen vuotena, niin porukko odotti sitä biisiä ihan hullulla, ja lähti. se vaan meni viraaliksi, ja sitten se meni Spotifyn, Top 200-listalle ja Viralli-listan kakkoseksi, sitten sit se jossain vaiheessa radiosuimipopilla Perällä otti sen soittoon, ja se, se oli hieno viisi loppupelässä, tosi onnistunut, ja ei siitä minkäännäköistä nurinaa tullut mistään suunnasta lopulta, että se kaikki, kaikki sen lopulta, että se on tehty huumorilla, ja ehkä meidän sanomakin että se onnistui tosi hyvin, että ei ei, ei haluta millään tavalla niin nostaa miehiä siinä mitenkään etuoikeutettuna samalla, koska vähän itsekin, että suomalaiset miehet on, tai ylipäätään miehet on yhteiskunnassa vähän niin etuoikeutettuna samassa. Ja mä vähän niin kuin tavallaan viikkitäällä itteemme siitä, että voi voi, että meillä on rankkaa, kun joutuu vielä duunin, duunin lisäksi huolehtimaan perheestäkin. Että onpa vaikeaa, onpa, vaikea, onpa help, niin rankkaa, ei ole helppo olla mies. Mm. Se. se se on onnistunut projekti. Joo, mun mielestä ei, ö, tällaisia biileviisejä ei saisi olla kyllä enemmänkin. Että tota, et olisi olis, tota, tällaista vähän itse piikittelevää huumoria. Hyvää mm. esimerkkiä itse piikittelevästä huumorista. Taitaa olla tämmöinen suhtuore tuota. Mikä, oliko tämä nyt Juhani ja Joonatan, kun se oli? Joo, mm. yeah, it, was, Ocumenia, it Ogumin ja tuota... Maikin, Maikin ja. projekti. Joo, kyllä. Itse asiassa hän on mikkeneuvonen, joka on... ei ole helppo olla miehen kertsin tehnyt ja biitinsä välttämättä. Joo. Et sama et, mies. Et, jotain, jotain ton tyylistä haluaisin kyllä enemmänkin. Mutta tota, mennään hieman tulevaisuuteen. on vähän, vähän suuntaan. Että millaista tulo tulo onko millaista settiä tulevaisuudessa tulossa? Onko kertoa jo? On tulossa? No, albumi mulla on tuossa suunnitteilla. Ei ole mitään tota, varmuutta, että milloin se tulee, tai että kuinka iso tai millainen albumi se on, mutta mulla on tuossa muutamia piisejä pyötälaatikossa, tai no nykyään enää puhelimen muistiossa. mutta kuitenkin, niin kuta, että sille on niin kuin jotain kehystä jo siihen, että millainen se albumi tulee olemaan. Ei olla lyöty vielä mitään lukkoa, että tehdään ihan fiiliksen mukaan, että se on ollut duudikiireitä ja kaikennäköistä muuta hässä nyt arjossa, niin tota ei, ei ole kerennyt samalla tavalla edes panottamaan hommaa. Tänä kesänä heitetään pari, pari keikkaa, Mulla on heinäkuussa Seinäjoella ja Ylöjärvellä. Ja sitten, tota, nähdä mitä syksyä tuo tullessa. Kyllä mä nyt yritän albumiruilla tästä työstämään valmiiksi pikkuhiljaa. Ja katsotaan sitten, mitä tämä tuo tullessaan. Ja siitä sitten, mihin tuuli vie, niin sitten lähdetään siihen suuntaan. Joo, se on hiljaa hyvää tulee, niin kuin sanonta menee. Niin, ja kyllä se on yksi omakustanne tekemisen hyvin puoliet että saa, saa ihan rauhassa tehdä kukaan, ei ole patistamassa mihinkään, ei ole minkäännäköistä tavallaan suorituspainetta sen suhteen, että nyt pitää olla tämän kulla, loputkaan kaksi valmiina tai jotain, että sit, sitten julkaisee, kun silti hyvä tuntuu tai on biisejä valmiina, niin nyt ruvetaan miettimään, että mm. milloin saa taitaa pihalla. Joo, toi... Kun mainitsit, tuota, että pitää olla pari biisiä jo ulkona jossain vaiheessa, niin tuosta tulikin hyvin, hyvin tota, mieleen viime vuonna, kun tämä tuli, tämä uusi apulanna alo, mitä sielun kaltainen tuote. Niin, tuota, mm. sehän, siis se, levy, eikö se levy että puolet biisistä oli jo etukäteen julkaistu ja oli niin sinkkuna kuul kuultavissa, pu noin puolet biisistä oli niin aivan uusia. Tuntuu mm. tosi, tosi nehkeältä niin tuota, niin, kuunnella sitä aloa, kun tietysti, että puolet biisistä jo tuttuja. Joo, se on nykyään toi niin kun, julkaisukulttuuri tollainen, että pitää julkaista vaan paljon sinkkuja, koska ei ole taloudellisesti kannattava julkaista niin albumilta uusiin piirtein. Se on, se on. Niin, ny nykyinen... Kulttuuri tollanen, emmekä siitä hirveästi tykkää, on siihen on joutunut itsekin vähän lähtemään. Mennään siin kukeralla ja sitten jostain vaiheessa ehkä albumiksi. Ehkä mä, ehkä mä tuon kaavan haluan rikkoa seuraavalla albumilla. Että tehdään sen levy volemiksi, että rukataan niinku, miettiä, että julkoiseksään pari Ja sitten koko paketti pihalle. Sana. Ennen kuin lopetellaan, niin mulla on aina ollut meikäläisen... Tota... Niin haastateltaville, tämmöinen yksi pieni juttu, mitä on aina pyytänyt, ja se on se, että öö, toivebiisi, minkä saa ihan ihan, ihan tota niin, vapaa-valintainen toivebiisi, ja saa valita. Ja tietenkin pienen perustelut siihen perille, että miksi just se kappaa. Joo, tota, mulla on ehkä ollut nyt, puhutaanko nyt ihan siis ihan kerevaan mikä vaan biisi. Ihan mikä vaan biisi, ihan mikä vaan, ei mitään rajaa. Ai että, no tota... Mulla on ehkä ollut nyt tässä kovimmassa tällä hetkellä. Tänne, tänne hetkinen oma lempipiisi on Jokratekseen, en halua kuolla Helsinkiin. Hieno, ihan mielettömän hyvä, mielettömän hyvä biisi. Ei, se, jotenkin siinäkin on ehkä, mä voin olla, mä oon tulkinut biisin ihan väärin, mutta niin mä jotenkin kuulen siinä myöskin Jokratekselt ehkä tällaista tämä itse ironiaa ja semmoista, että niin Helsingissä pitää olla, koska biisnekset on siellä, mutta sitpa, hän ei halua hän, hän, hän, hän jäädä sinne, hän ei halua kuolla Helsingissä. Niin se, siinä on ja sekin on tosi menevä biisi, se pistää vähän niin kun, nyt kyttelemään autorotissa tai kuulokkeen päässä salilla, niin pistää kivasti päin että Tosi menevä biisi, ja siinä on ehkä samanlaista pientä itse ironista viboa, mitä fiilistä enää, mutta oikein. todella hyvä kappale. Joo, varmasti. Itse, Itselleen ei tuo kappale tässä sanonut, mutta tota, esittää kyllä sanotaan että on jonkun, jonkun yksittäisempi sieltä kuulla. Mutta nähdään me jokrateksen matkaan tämän, tämän tuota, haastattelun myötä ja kiitän, kiitän vielä toistamiseen. Kiitoksia sulle paljon ja mukavaa kesää. Kuten myös. Nuorisokanava Hertsle, radio-ohjelmaa nuorilta nuorille. Ja. Yeah. Okay. Yeah. En halua kuolla Helsinkiin. Mun päätä ei olotu tähän kaupunkiin. Mä vaan venaan pelastava enkeliin, joka tulis hakemut mutta täältä helvettiin, vielä kun ehtiin, kuolla Helsinkiin Mun juuret ei ole täältä peräisin, täällä aika juoksee ja kaikki on sekaisin. Hei voit sä tulla hakem, mutta täältä helvettiin. Vielä kun ehtiin, halu kuolla Helsinkiin. Yeah. Mä painan myrskys ilman skene bileis, ne tarjoaa aineit, joita kuuluis varo Joskus junnon aloin pelkäämään kuolemaa Ja nyt mun pumppu sano. Et se kusi on tullut talo. Jos sä kuulet mun huudon, anna mullekin voimi Mulla on friend friendei, mutta deep down me ei tunneta toisi. Mun perhe on kysely perään, ne tänäänkin uteli vointi. Ja tässä mä käyttäydyn niin, kuin en tietäis, miten puhelin toimii Moottoreit, sireneit, jossain joku hälytys piippaa mä sano, että tää on helvetti mut läheltä liippaa Sit kun mä pakenen täältä, en voi takasi kääntyä siigaan. Mä oon nähnyt jo liikaa En halu kuolla Helsinkiin Mun päätä ei ole luotu tähän kaupunkiin. Mä vaan venaan pelastavaa enkeli, Joka tulis hakemut mut helvettiin Vielä kun ehtii, en halu kuolla Helsinkiin Mun juuret ei oo täältä peräisin Täällä aika juoksee ja kaikki on sekaisin Hei voit sä tulla hakemaan mut täält helvettiin Vielä kun yeah. etiin en halua yeah. kuolla Helsinkiin Mä oon pudonnut, mä oon kiivennyt, ja tos pudonnut korkeelt Mä en tunne sua sä et tunne mua, älä puhu mulle tolle. Mä poppaan jotain aamupalat, painan taksilla palsu Ilmastoo taas haastustamas ja teen saman kun mä saavun takas Jos sä kuulet mun huuron Älä luokulta vielä Se on vaikea ajatella boksin ulkopuolelta, kun siellä Mä etin vaan merkitystä En oo löytänyt sitä vielä lainkaan Mun päivät sulautuu yhteen, koitavan saada jotakin aikaa. Mä raahan mun taakka, enkä edes vaihda kättä Kuuntelen kaupungin ääniä, ja mietin, mikä maailmaa mättää Mun sydän huutaa mulle, että mestä on aika jättää Ennen kuin aika jättää En halu kuolla Helsinkiin Päätä ei olotu tähän kaupunkiin. Mä vaan venon pelastava enkeli. Joka tuli hakemutta tervettiin. helvettiin. Vielä kun ehtiin halu kuolla Helsinkiin. Mun juuret ei ole täältä peräisin. Täällä aika juoksee ja kaikki on sekaisin. Hey voisit tulla hakemut tervettiin. helvettiin. Vielä kun ehtiin halu kuolla Helsinkiin. Ai Jifu, Siinä kuulitte Jokrateksen, en halua kuolla Helsinkiin, ja ennen sitä kuulitte minun ja neuvon välisen puoli tuntia juttu tuokion Pahoittelen siitä, että se oli pitkä ja... Ö, no, aika... No, aika mammuttimainen näin niin tota radiohaastatteluksi. Yleensä se pitäisi pätkiä moneen osaan, mutta ajattelin, että hei... Me ollaan, me ollaan, meillä on kumminkin tällainen nuorisoradio niin me toteutamme nämä meidän haastattelumme tällä tavalla että ne voi olla ihan yhtä pitkä yksi pitkä pätkä vain. Olen olen olen nimittäin todistanut sellaisikin, sellaisikin kanavia että ne on soittaneet niitä, niitä tota, niin näitä haastatteluita yhdessä pitkässä pätkässä. Mutta kesäänhän tota, kesänhän kuuluu jossain määrin sellainen ärsyttävä elementti kuin tota, ö, hyönteiset. Ja tuota, voin sanoa, että minä olen tässä tuota, täällä, täällä tota Stone Beachillä, kun asuu, niin, tai täällä tota, rannan tällä puolen tai to, tällä toisella puolen, kun asuu, niin, täällä on nimittäin pienimuotoinen ongelma aina aamuisin, että se, se koet olevas yhdenlainen moskiitto alakartte, eli alakarttea ateria kaikille tuota, noille tuota, hyönteisille, erityisesti hyttysille. Ja minun, minun kämppääni tätä rakasta kotibunkkeristudiota, niin mitä miksi olen tämän nimennyt aina, kun täällä tuota olen ohjelmaa vetänyt, niin, niin, tota, niin on, on tota, jo, jossain määrin vähän vähän aiheuttanut tietynlaisia niin nää, fiiliksiä tämmöinen tuota, tietynlainen, tietynlainen tuota, hyttysten invaasio ja, ja tuota, se on saanut minusta, minusta tällaisen eräänlaisen moskiittoa eli ala tuota, aterian niin noille, tuota, hy hyttysille ja muillekin hyönteisille kun aamulla Aamulla, tota, tässä ohje, aamulla, kun lähden aina tuonne työ, työmaalle polkimaan, polkemaan pyörällä, niin, niin tota, mulla tulee aina vähän semmoinen fiilis, että, nyt mä, että voi kun kutittaa ja voi kun ärsyttää, kun aina tulee hyönteisiä päin naamaa Ja ne tulee oikein sillä lailla, että ne kopsahtaa oikein tuohon niin tota, otsalohkoon tai jäm, jämähtää... Niin tuohon, tuohon tota, tähän meikäläisen, meikäläisen tuota, niin laseihin tai jotain mitä lie, mutta kumminkin aiheuttaa vähän semmoista nurinaa, nurinaa tuolla tota, niin naamapiirissä. Mutta jotenka tästä suivaantuneena haluan soittaa seuraavaksi Turmion kätilöitä ja heidän kappaleensa Global Warning-albumilta. Kappale on nimeltään Moskiittoalakartte. Ja tämä on kyseinen on tällaista To Be Continued-sarjaa ja Conti Uned sarjaa Ja suosittelen kuuntelemaan tämän kappaleen, niin, tota, niin sanat oikein tarkkaan on nimittäin erittäin tota, loista, loistava tänne moskiitto on tuota. Niin, tämä kyseessä oleva. Haluatteko kuulla hyvän vitsin? Vitsi. Ja fuck them show. <tos> Kätilöt ja Moskiitto Alakartte. Oikein tuota veikeä biisi, tuommoinen Suomi Rock-kappale tuo. tai voisiko sanoa industrial metal-kappale tuo, tuo tuota kyseinen veisu. Ja tuota, tässä on hyvää hetki näin loppusuoralla lähetystä kertoa hieno fakta tuota, Suomesta ja maailmalta. Mennään vuoteen 1983 ja mennään suomalaisen artistin nimeltä Eini musiikkiin, ja hänellä on tällainen kappale kuin Kiitävän hetken huuma, ja tuota, niin ä, voin, tai Kiitävän hetken huuma, ja tuota, voin sanoa tästä kappaleesta sen verran, että kyseessä on sellainen biisi, joka on viety myös Japaniin asti, ja ä, Voin, voin sen verran vala sellaista hauskaa asiaa sanoa, että tietenkään, kuten arvata saattaa, niin eihän ei eihän niin sitten koskaan siellä Japanissa itseään saanut lyöny läpi. Edes englanninkielisellä versiolla tästä kappaleesta, eli Moment of Factsillä. Mutta sitten, kun tähän hommaan laitetaan 17-vuotias, vai oli se 16-vuotias, Joko Nagajama, joka tunnetaan nykyään enko-artistina tuolla Japanissa, niin vuonna 2004 siis, niin, tuota, niin ä, sitten, sitten niin, kö, saadaan tästä kappaleesta edes jokseenkin niin, kö, japanilaisille iskevä. Ja, ö, mä ajattelin, että me voitaisiin kuunnella tähän lähetyksen loppusuoralla tämä Joko Nagajaman kappale Haruva Saaraa Saaraa, joka on tämä ei niin kiitävän hetken huuman japaninkielinen versio. Ja voin jo sen verran antaa vinkkiä, että tuossa sitten myöhemmässä ohjelmassa, joka tulee olemaan melankolinen Melodiat Spin-Off, tällainen ohjelma nimeltä Suomalainen sävel jota me toimitetaan Ville Köön kanssa, niin niin siinä tullaan sitten kuulemaan tämä kotimainen versio, että, että ei, ei, ei hätää, että te, te, te ette tuu pääsemään, pääsemään ei niistä pelkällä japaninkielisellä versiolla. <laughs> Mutta tähän väliin joko Nagajama ja, tota, joo, ja, ja sitten, tota, Haruva Sara Sara on tähän väliin, ja sen jälkeen olisi viimeisen viisi aika, ja se, se on nimittäin melkoista Bile-meininkiä bile, tota, me, bile se kappale, Olkoon se vaikka tämän, tämän, ke, tämän kesän kovin tota, diskometallivängeri, mikä seuraavana kuulla? Ja Fun show on galaksin huonoin. Ja Fudamon Show. Joko Nagajama ja harua Sara Sara, joka tunnetaan Englannissa nimeltä Momento Ecstasy, ja suomalaisit se kuullaan kiitävän hetken huuma. Ja tuota, tai kiitävä hetken huuma, niin tuota, tämä kyseinen kappale. Ja on aika soittaa viimeinen biisi. Ja jatketaan vähän tässä japani teemassa tämän tuota, niin viimeisinkin biisi osalta. Ja Mennään ehkä vähän sellaisella yhdistelmällä, että mennään tuonne vähän maalle, mutta mennään myös vähän tuonne Japaniin. Nimittäin Baby Metal ja Electric Call Boy teki tuossa taannoin yhteisen aika kovan diskometallibangerin, jonka ajattelin, että hei, tähän sopii aika hyvin tota, tämän meikäläisen lähetykseen. Kuten tiedätte, niin olen itse tällainen Japani nörtti niin tota, tulee sitten jonkun verran tuota Japanin musaskeneekin tutkittua. Ja myös näitä tota, tämmöisiä hauskoja yhteistyökuvioitakin niin tulee seurattua. Ja Electric Hallboyn ja Metalin yhteinen kappale Rata Tata on erittäin loistava tällainen esimerkki tällaisesta erittäin hienosta yhteistyökappaleista ja erittäin hyvästä yhteistyöstä ylipäätään. Joten se kuuntelemaan lähetyksen lopuksi ja me palataan Jefuda Monsoon parissa sitten ensi viikolla. Torsta-illassa, siitä seitsemästä eteenpäin, ja ehkä me vedetään kahden tunnin lähetys, ehkä me vedetään vain yhden tunnin lähetys, se vähän riippuu. Mutta, me palataan asiaan ensi viikolla, se on morjentes ja silleen sä. Kesä, kesäradio tältä erää päättyy tähän. Ai! If show. When the sky turns red right up above, I feel the beat in my veins and I'm searching for love. You know that hips don't lie, if you're hypnotized, just give me one more try to make you feel that vibe. Ja fun show on Kalaaksin huonoin. Ja Food Show. Nuorisokanava Hertsä. Radio-ohjelmaa. Nuorinta nuori.